בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה, המשך, מכתב קפ"ג. ברוך השם, יום א', קדושים, תקצה. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי בשבוע העבר, רבי אפרים בן רבי נפתלי ורבי שמחה ברוך באו לפה בערב שבת העבר. הנגיד רב משה לנדה, מחותנו של הקפצ'יק, בא גם כן לפה בערב שבת העבר, ועדיין הוא פה. והוא דורש טובתנו ורוצה להתראות פנים עמי וללך לביתי. שם ידבח, אתה, זרן, השם יטבח ירחם שיהיה הכל לטובה. לעת עתה זרענו השם יטבח הרבה. אבל פחד גדול היה לי בערב שבת העבר, וסבלתי אז מהירות ופחדים, שנדמה לי שפחד כזה לא היה לי עדיין מיום שהתחיל לברור המחלוקת הזה. כי שלחו לי אויבי שמבחוץ, שהם רוצים לגרש עצמם מפה בשבת דייקה. ואי אפשר לבאר כל מה שעבר בזה כל אותו היום הנ"ל, שממש המיתו והחיו אותי כמה פעמים באותו היום. ברוך הנותן להיאף כוח שסבלתי כל זה, והשם היה לי בעזרי שחיזקתי עצמי בתמימות במה שניצלתי להיות מתנגד על אמת כזה. וגם זכיתי לכתוב ספריו הקדושים והנוראים והאמיתיים וכולי. ובתוך כך באו האנשים הנ"ל, וגם זה החייא אותי הרבה. והאמנתי, וראיתי בעיני שכלי כי מאת השם הייתה זאת נפלט בעינינו. מה גדלו מעשי השם מאוד עמקו מחשבותיו. וגם רבי נחמן מטפליק בא עם רבי אפרים על שבת, ותהילה לקל היה לנו שבת יפה וגם רקדו קצת. טוב להודות להשם אשר עזרנו עד כה. והנה כבר היו אצל האדון הקצין ואצל הסגן, וכולם נשבעו בשבועות חמורות שלא יעשה לי שום דבר. וכפי הנראה תהילה לקל דבריהם אמת. רק הפחד היה מאנשי הממונה, שהמוסרים רצו להסיתם ולא הקצין מחמת שהוא חולה קצת. וכן היה עולה על דעתם. אך בחכמי השם ידברך חזרו מזה מחמת אימת המשפט הגבוה מהם, שלא ילכדו ברשת על ידי עוולה כזאת. וגם נמצאו אנשים מבחוץ שדיברו על לבם שלא יעשו דבר כזה. אבל כוונת הרשעים היה להרע, והשם הפיר עצתם. כן יפירם ויהרסם השם, ויעקרם וישברם ויחניעם תחתנו, ויתגלה האמת בעולם. חזק בני ושמח נפשך בישורת השם, ותבקש עליה דברי אביך, נתן מברסלב. קפ"ד ברוך השם, יום א', קדושים, תקצה. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי עתה, וכבר הקדמתי לשלוח לך בבוקר מכתבי על ידי רב מטיל. ובוודאי שמעת גם מרב מטיל, מה שהפחיד אותי בערב שבת העבר. השם מטבח ירחם, שיהיה לכפרת עוון, ויתהפך לטובה גדולה. לעת עתה נשקת דבר, ברוך השם, אשר עזרנו עד הנה. גם היום היה בביתי הנגיד רב משה לנדה מאומן ומלך התבין שהוא לטובתנו והוא לקוץ מכאוב למתנגדים, שניהם יחרקו ונמסו וכו'. מציל אני מחזק ממנו וכו', יחוס עלינו וישענו ישועה שלמה מהרה, שלא יעבר עלינו עוד שום פחד כלל ויראו שונאינו ויבושו. ויקוים באייר, אויביי ישובו, יבושו רגע. ונפלאתי עליך, בני חביבי, שלא הודעתני דבר מידידנו, רב נחמן תודשינר. נע מאוד להודיעני משלמה על ידי מוקדם. והשם יטבח ישלח רפואה שלמה לבנך ולבני נחמן שהחייה, שגם הוא היה חלוש בשבוע העבר, וכפי הנראה הוא עניין חולי הקדחת, חס ושלום, חמנה לצלן. ועדיין הוא חלוש קצת וישב בביתו בתחילת הזמן. בורא רפואה תשלח להם רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. כאן חסר קצת. בכל עת רואים מכל צד שאין נמצא שום עולם הזה כלל, כמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה. ואין לנו בעולמנו אלא מה שעוזר השם יתברך להתגבר, לחטוף איזה טוב מה שנוכל. את תהילה לקל רואים בכל יום הרחבות נפלאות בתוך הצרות וצמיחת קרן ישועה בכל עת. אך עדיין צריכים תפילה ולאפוש אברך מתו באשר עלינו השם יתברך ויאמר לצרותינו די. וישוב אלינו וירחמנו ויצילנו ויושיענו. ודע בני חביבי שכל אנשי שלומנו קיבלו עליהם בשבת לטענות שני וחמישי ושני הבאים עלינו לטובה. ומהראוי שגם אתם תצטרפו עמנו. אולי יענה לנו השם ויחוס על כבודו הגדול ויעשה למען שמו להפיל שונאינו תחתנו. ולא יסיפו לבזות אותנו ואת הספרים הקדושים והנוראים. ואמת מארץ תצמח. בהקוים תיתן אמת ליעקב וכו'. ואם לא עכשיו, ומתי? הומה עלי ליבי על כל אחד ואחד, מאי מאי אוכילה. עתה נאמר על בני הנעורים, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות, ואין איש מאסף אותם הביתה. ואפילו מי שרוצה לנוס ולברוח לבית שמגדלים בו תורה ותפילה, רודפים אותו בכל מיני רדיפות. ומי יודע מה יהיה לאבא? כי הבעל דבר התפשט מאוד לאורך ולרוחב, מבחוץ ומבפנים. <coughs> מחוץ תשקל חרב ויש המחלוקת, אחמנה לצלן, ומבית מתגבר התאוות והערורים והבלבולים וטרדות הפרנסה ומחלוקות שבבית וכו'. צר ומצוק מכל צד. על מי לנו להישען? על אבינו שבשמיים. זאת נחמתי בעוני, שאנו יודעים על כל פנים מאמיתת הצדיק האמת ומתורתו הקדושה. המחייהו משיב את כל אחד ואחד בכל מקום שהוא, ועל זה הם חורקים שיניהם להרחיק חס ושלום מזה. אבל חסדי השם לא תמנו ולא קל רוח עמל לעולם, ובנפלאותיו העצומים הוא יתברך בעזרנו, לחזקנו ולאמצנו ולתוקפנו בכל פעם יותר ויותר, לאחוז בכל כוחנו, בכל חושנו, בהצדיק האמת ובתורתו הקדושה ובשמו הקדוש. בהשם חסיתי שנזכה כולנו להיות נמנין בכלל עדתו הקדושה בזה ובבא לנצח. אשרינו מה טוב חלקנו, ואחר כל מה שעובר עלינו אף על פי כן אשרינו. יאבדו המתנגדים ואלף כיוצא בהם, ודבר אחד מדברי תורתו ושיחותיו הקדושים, אל יתבטל. כל עוד רוח חיים באפנו, כל זמן שהנשמה בקרבנו נודה ונשבח להשם מטבח על אשר להיות בחלקו הקדוש, חבלים נפלו לנו בנעימים וכו'. דברי אביך המצפה לישועה, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, ובפרט לידידי לי, כנפשי הוותיק, כאברך, פרי צדיק, מורנו הרב נחמן בן חי השיחי. השם ידבח יזכנו לראות עמו פנים אל פנים, ויזכה ללך בדרכי אבותיו הקדושים, זכותו יגן עלינו באמת, למען ייטב לו לעד, נתן הנ"ל. ומאליך התבין, ייתן האיגרת לקרותו לאווינו האמיתיים, ולגונזו היטב מהזרים, וכל זר לא יאכל קודש. קפ"ה. ברוך השם, יום א' בהר תקצה לפרת קטן. להובי בני חביבי נרו יאיר. שלום וחיים בכל טוב בזה ובבא לנצח. בכתבך קיבלתי, וכבר ידעת שאיני החוצה. על כן לא היה לי מי להשיבך. השם ידבח ירחם, הכל לטובה הגדולה לכולנו, וילבשו בושה וכלימה מגדילים עלינו. ויראונו וישמחו החפצים צדקי ויאמרו תמיד גדל השם. ותודה לקל השם עוזר לי, שאני על פי הרוב בשמחה על עוצם נפלאות חסדו הנצחי, שזכיתי לשמוע כל מה ששמעתי, ולכותבם על ספר, להודיעם לבני אדם. ובאמת, כולכם גם אתם צריכים לשמוח בזה בכל יום, כי לא דבר רכו מכם, כי הור חייכם לנצח. וחלילה שיהיה שום דיבור ישן אצלכם. כי הם דברים הנובעים כל דיבור ודיבור, ובאר מים חיים. מים קרים על נפש היפה, המתחדש בכל יום ובכל עת. מחיה כל נפש שחפץ בחיים. משיב בשבעה משבעי טעם. מגלה גדולת הבורא והתנוצצ... והתנוצצות אלוקותו ידבך. מה שאין הפה יכול לדבר, כי אם כל חד כפום מד ומשער בלבה. ויותר מהמה הם עולים עד אין סוף וכולי. רבות עשית אתה, השם, אלוקינו, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו וכולי. ובא לנפלאות אשר עד אין עזרני כל כך, גם אתה אל יעזבני, ויעזרני ויושיעני מהרה, ויפיל ויכניע אסוננו תחתנו. אתה הקל עושה פלא, למענך ולמען הצדיק האמת, השפילם עד עפר ממש, ולהשם הישועה. והנה רוצה מתשוקתך לקדושת שבועות של אדוננו מורנו ורבנו הנורא והנשגב, זיכרונו לברכה. אשר אמיתתו וקדושתו חופף עלינו כל היום, בפרט בעת קיבוץ הקדוש שלנו, תשוקתך וצעקתך עושה רושם בעזרת השם יתבח. ואם נזכה, אספר לך אם ירצה השם פנים אל פנים בחג השבועות הקדוש הבא עלינו לטובה. אך עדיין אתה וכולכם צריכים להשתוקק ולחשוף הרבה לקדושת שבועות האמת, שנזכה להתווכח את כולנו ולהתפלל הרבה אל השם יתבח שיהיה בשלום ושלווה. ומפחד אויב תצור חיי וחיי כולנו. ונזכה לדבר בשמחה דברי אמת, המכהים את הנפש לנצח, הנובעים מהנחל נובע הקדוש הנורא, ושומע תפילת קול, פשמע תפילתנו וישעינו למען שמו. דברי אביך המצפה לישועה מהרה, נתן מברסלב. קפ"ו ברוך השם יום א', ג', סיוון, תקצה, לפרת קטן. אהובי בני חביבי, כבר שמעת את הישועה הגדולה שעשה השם יתבהח עמנו להפליא. ויותר מזה תשמע ממוסרי כתב זה, ידידנו אבסנדר, נרו יאיר. וכעת אין לחדש כלל, וגם הוא קודם התפילה. והשם יתבהח יעזרני שכאשר תבואו לשלום ביום מחר, אם ירצה השם, נזכה לספר ישועת השם בשמחה, ונזכה לראות את יותר ויותר, ויתגלה האמת בעולם. דברי אביך מודה על העבר ומבקש לאבא. כאשר החל השם יתברך להראות חסדו כן יגמור בעדינו לטובה מהרה בכל האופנים ובכל מקומות מושבות אנשי שלומנו הכשרים והיראים באמת שיחיו, ובפרט באומן. ויראו שונאינו ויבושו ואנחנו נגיל בהשם בקדוש ישראל נתהלל. נתן מברסלב. קפ"ז. <קופי> ראוך השם יום אלף פרשת שלח לך את הקצה לפרט קטן. אהובי בני חביבי קיבלתי מכתבך עם השני זהובים. והשם יתבח ירחם וישלח מרע רפואה שלמה לבטחת יחי. ותשוב לאיתנה מרע. והנה מוסר כתב זה לספר לך אשר עבר פה ובוודאי הכל לטובה. ובעניין הרדיפות והצרות והכאות וכו' שעשו לכם לכל אחד ואחד בתולשין, מעליכם תבינו איך להתנהג ולטעון עמהם בפניהם. ואל יתביישו, ואל יתבטלו, ואל יפחדו, ואל יחתו מפניהם כלל. כי השם איתנו להושיע אותנו, אל תיראו. הוא מוסר כתב זה לספר לך הכל. ואין לי שום פני להעריך כלל, התייצבו וראו את ישועת השם. כי כאשר התחיל להושיענו, כן קיווינו אליו בכוחו הגדול, של הזקן בקדושה, שיגמור להושיענו מהרה ישועה שלמה, ויראו שונאינו ויבוש וכולי. דברי אביך המצפה לישועה נתן מברסלב קפ"ח ברוך השם יום ד' שלח תקצה לפרת קטן אהובי <עובי> בני חביבי קיבלתי מכתבך עם האיגרת מרבני עם השני זהובים וכעת אין שום חדש להודיע כי כבר שמעת שרב ניסן בן רבי קלמן ישב בתפיסה מעת לעת וביום שני הוציאו אותו ובני הנעורים עדיין חותרים וזורקים קצת אבנים אבל כבר פחד גדול עליהם, כי ביום א' חיפשו כולם לטפסם. ומשה המאופח היה אצל הרב דפו אתמול, וצעק על נפשו הרבה, בדרכו, ודעתו מטורפת כדרכו מאז. אך עתה הוא מבולבל יותר, וצר לו מאוד מאוד, והשם ידבח ירחם עליו, שיסור מעליו הרוח רעה, וישוב אל האמת בכל לב, וישתדל לתקן אשר עיוות כל כך, כאשר הוא רואה מעט. גם עתה בתוך תיעוף הדת שלו. המקום ירחם עליו ועלינו להצילנו משונאינו ורודפנו חינם וייתן האמת ליעקב וכו'. והשם יטבח לשלוח רפואה שלמה לבתך תחיה בתוך שאר חולי ישראל. ויזהר בני עתה לזכור בכל יום בעלמא דע... בכל דעת בכלל ובפרט. כי זה חובה על כל אדם איכשהו בכל מה שעובר עליו. כי כל מה שעובר על האדם בכל יום הכל הם רמזים להתקרב אליו יתברך מכל מקום שהוא. כי השם יתברך מצמצם את עצמו מאין סוף עד אין תכלית וכולי. הוא זכור זאת היטב ושמור את הזיכרון הזה היטב בכל יום. כי הזיכרון בעצמו טוב מאוד. בכל הרעש הגדול והרוח סערה של המחלוקת הגדולה שהנטוררה עלינו, הכל הוא נמשך מהרע עין שמתגרה בהצדיק האמת העוסק להזכיר את העולם בכל יום בעלמא דעתיה. כי אין מי שידבר ויעסוק בזה כמוהו. ומאחר שבחסדו הנפלא יתברך, ניצענו על כל פנים מלהיות חולק ומתנגד עליו, חובה עלינו להרגיל עצמנו ללך בדרכיו הקדושים. לזכור בכל יום בעלמא דעתה כנעת. ויש בזה הרבה לדבר ואין פנאי, גם אי אפשר על פני השדה, ודי בזה כעת להחפץ באמת. דברי אביך, נתן מברסלב. קפ"ט ברוך השם, יום בית קורח תקצה לפרט קטן. אהובי בני חביבי, קיבלתי מכתבך היום. וגם קודם לזה הודיעני רב אייזיק נרו יאיר מצהרת בתך הקטנה. וצר לי מאוד על צהרתך ואיסוריך, אך לא יכולתי להתאפק מלהוכיח קצת על אשר זה כמה ימים ושנים. וכל פעם אתה צועק בקולות מרורים על כל אשר עובר עליך. הלו זה הדבר שדיברתי עמכם אלפים פעמים, שהעולם מלא צער ומחאובות. וכמו שאמר אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה, שבכאן נראה שהוא הגהנום, כידוע לך. וכבר צעק דוד המלך עליו השלום, כי אני לצל הנכון וכו', וכן הרבה. ואם אמנם האמת שבוודאי צריכים לצעוק להשם מטבח בעת הצער, וגם להודיע לה תלמיד חכם צערו שיבקש עליו רחמים, ובפרט אל אביך, כי מי יחוס עליך יותר ממני? אך אף על פי כן בכל פעם צעקתך שלא כראוי. כאילו חס ושלום כל העולם נפל עליך. וכאילו איסוריך חס ושלום גדולים מכל בני העולם. לא כן בני חביבי. כי צריכין לזכור מאוד בכל פעם מה שכתוב על פסוק בצער הרחבת לי. ובפרט לשמח את עצמך בכל פעם ממה שניצלת לי בלי להיות מתנגדת חס ושלום על אמת כזה. אשר הוא שמיכתנו ותקוותנו בזה ובבא לנצח. ולהסתכל מה יעשו החולקים כשעוברים עליהם צרות יותר מאלה במה יחיו עצמן? אם במה שמקים חלונות ושופכים דמים ורודפים נפשות ישראל בחינם כל כך? בני חביבי צריך שתשים לבך שכל מה שאנו מדברים אין כוונתנו לדיבורים בלבד חס ושלום. כי אם ללך בזה ולהציל נפשו על ידי זה. בפרט בצרה חס ושלום שמאוד צריכים להכריח עצמו למצוא הרחבה בתוך כל הדחקות והאיסורים שבעולם. כי אדם לעמל יולד וכולי. וכבר דיברנו בזה הרבה. ואני חוזר על כל הצדדים בכל פעם, ואין לי מוצא שום חיות ותקווה ומנוס והצלה בכל מה שעובר על האדם בזה העולם, כי אם כוח הצדיק האמת. כי אלמה למלכה לה לא, אב העלמה יכול למזבל מהירותה. מה גדלו חסדי השם ונפלאותיו עלינו שזכינו להינצל מלהיות מתנגד על טוב אמיתי כזה, שהוא הממתיק כל המרירות וכו'. הוא שמיכתנו ותקוותנו לנצח. והנה מלך התבין שבוודאי לפי דעתנו לא היינו מסכימים גם עתה לקרוא דוקטור. אך בעניין זה קשה לעמוד נגד בני הבית למנוע מלקרוא דוקטור. אך אל תצטער על זה, כי השם יתברך יכול לרפוד בהחמיו אף על פי שקוראים דוקטור. כי דרכי ה' נפלאים מאתנו מאוד, אך תשתדל בחוכמתך לדבר עם הדוקטור שימעט ברפואות בכל מה דאפשר. אך אם יהיה חס ושלום דעת הדוקטור לחתוך שם, חס ושלום, תראה להשתדל שיתרשל בזה, כי אין דעתי מסכמת לזה כלל, רק לבקשו אולי יוכל להשתדל לרכך על ידי עזר רפואות. ולהשם הישועה והרחמים לשלוח לביתך רפואה שלמה מן השמיים מהרה. והנה אני טעוד מאוד כי בדעתי לנסוע מחר אם ירצה השם לאומן. השם יתברך יוליכני לשלו. יותר מזה אין פנאי להעריך. חזק בני וחזק ושמח נפשך בכל מדי אפשר. ובטח בהשם כי לא יעזוב אותנו למען שמו הגדול. דברי אביך מצפה לישועה נתן מברסלב. קצ"ל בעזרת השם יתברך יום ד' בלק תקצה לפרט קטן. הרבי בני חביבי, מכתבך קיבלתי אתה, והומה עלי ליבי על גודל צערך מבטחה תחיה. המקום ירחם וימהר לרפא אותה מן השמיים, אף על פי שאתם משתמשים בדוקטור, אשר המה מאבל יחד. עם כל זה טוב השם לכל, ולכל המכות ולכל הדברים. כי יוד ברח רב להושיע. ואין לנו על מי להישען כי אם עליו ידבח, שיעשה למען מחמיו המרובים, ולמען צדיקיו האמיתיים. ויושיינו מהרה בכל מה שאנו צריכים להיוושע, אמן כן יהי רצון. והנה רבות מחשבות בלב איש וכו', והיום קודם התפילה התחילה מחשבתי לחשוב, למהר לעשות הנישואין מיד אחר שבת קודש. אקרוב בדעתי לקיים כן, אך עדיין לא דיברתי בזה עם שום אדם, כי אני צריך עדיין להתיישב בזה. על כן מאליך תבין איך דעתי טרודה עתה, ואי אפשר לי להעריך כלל. רק אתה תעשה את שלך ותמהר לזרז את אנשי שלומנו שבטולצ'ין שישלחו לי על בגד לבני שיחיה. כי קרוב הדבר מאוד שיהיה נישואים מיד אחר שבת קודש. ועתה עולה על דעתי לעשות הנישואים ביום אחר אם ירצה השם. ומן הסתם אשלח אחריך אם תהיה ביום אחר. ואם תהיה אחר שבת קודש, אודיע לך על ידי מוקדם או ביום אחד על ידי שליח. וה' הטוב יעשה וינחני בדרך האמת ויגמור בעדי לטובה ואקבל המכתבים לאדס ומאליך תבין איך להתנהג ולה' הישועה. דברי אביך טרוד מאוד ומצפה לישועה נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה לכל אחד ואחד לפי יקר מעלתו הרמה. והנה ביטני מלא מילים לדבר עמם, אך אי אפשר על השדה וגם דעתי טרודה עתה מאוד. כאשר אספר לכם בלי שיחיה. נא מאוד לעמוד בעזרי יותר מכוחם בעת כזאת, כאשר תבינו גודל ההכרח לזה. והשם יפקח עיניכם, ויחזק לבבכם, שתיישבו עצמכם היטב היטב בזה העולם. ותחשבו עצות בכל יום למצוא דרך ונתיב ומסילה איך להתקרב להשם יתברך ולטורתו הקדושה. ועל כל פנים איך להינצל מבאר שחת, ועם מי להתחבר בזה הצל עובר, באופן שיהיה תקווה לאחריתכם. ולא יגעו לריק חס ושלום, והאמת עד לעצמו. כואבם באמת לנצח המדבר לטובתם והצלחתם הנצחית באמת, נתן הנ"ל. קצ"א ברוך השם יום ו שבת קודש פרשת בלק תקצה לפרט קטן. ששון ושמחה השיגו לכבוד אהובי בני הוותיק המופלא גמורנו הרב יצחק נאור יאיר. עת הזמיר הגיע, והיום תהיה חופה למזל טוב של בני שיחיה. על כן, הנני שולח עגלה אחריכם. ואם אפשר שתבוא גם זוגתך, תחיה מה טוב. על כל פנים, תבוא אתה עם בנך שיחיה. ואם ירצה עוד אחד מאוהבינו לבוא, מה טוב. בהשם מטבח ישפיע ששון ושמחה וכל טוב נגילה ונשמחה בישועתו. והודות המלבוש לבני שיחיה, עדיין לא דיברתי עם בני רבי שכנא, כי מכתבו קיבלתי בלילה. ועתה אני מוכן להתפלל. על כן כרצונך תעשה. והשם הטוב יגמור הכל בעדנו לטובה כרצונו וכרצון יריעיו, זכרונם לברכה. ואני מוקף חבילי טרדות ובלבולים הרבה. ויום כזה בוודאי לא עבר עליי מעולם. שיהיה מוכרח לעשות נישואין לבני שיחיה באופן כזה וברעש כזה, בעניות ובדחקות כזה, במחלוקת כזה, בספקות כאלו. מלבד מה שיש בלבי מה שאי אפשר לבאר. אך גם ריבוי ההרחבות הנפלאות שבכל זה אי אפשר לבאר. ומידה טובה מרובה. ועל כולם מה שזכינו לשמוע על כל פרט ופרט מכל הנעל, ואף על פי כן אשרנו אשרנו. דברי אביך מצפה לראותך בשמחה מהרה, נתן מברסלב. קפצה י"ב בעזרת השם ידבח, יום א', פרשת פנחס, תקצה לפרט קטן. אהובי בני חביבי, מכתבך קיבלתי, ואין להודיעך דבר. אחר נסיעתך לא נתמהמה השמחה זמן רבה, רק בערך שני שעות. ותודה לכל היו היו הכל שמחים מאוד. ומה שאתה מתגעגע אחר השמחה זה טוב מאוד. וגם אתה, במקום אשר שם, תגיל ותסיס בישועתו. כי לא דבר ריק הוא כל מה שעובר עלינו בחסדי השם ובנפלאותיו העצומים. ומעט השמחה שזכינו עתה בברסלב הוא פלא גדול למי שנותן לב על כל מה שעבר עלינו באלו הימים. והנה אני רואה עין בעין כי חסדי השם לא תמנו. עוד יש תקווה שנזכה לשמחה שלמה, לשמחה של מצווה, לשמחת ישראל האמיתית בזה ובבא לנצח. דברי אביך מתגעגע לשמחה בכל לב, כי העיקר הוא השמחה. ששון ושמחה השיגו וכולי, נתן מברסלב. קצ"ג ברוך השם, יום אלף מטות מסה תקצה לפרט קטן. שלום וחיים וכל טוב לאהובי בני חביבי הוותיק, מורנו הרב יצחק שיחיה. הודיע לך בני חביבי קצת את אשר עבר אליי מיום, מיום ד' פנחס העבר. אך אני מזהירך ומבקשך, לבל תירא ואל תפחד כלל. כי השם איתנו אל תיראום. ביום ג' י"ז בתמוז בא לביתי רבי שלמה מברליו, אביו של חתני רבי ברוך נורא יאיר. והביא עימו בנו רבי דוד שהסיע אותו בשבוע העבר בנמירו. וגם גיסו רבי ברוך בא לביתי. ואמרתי מעת השם הייתה זאת, מהראוי לעשות עוד הפעם שבע ברכות, מן הסתם דיברנו קצת עם איכותני ועם בנו דברי אמת ובאבנו. וביום ד' הנ"ל, כמו בית שעות סמוך למנחה, בהיותי עוסק לדבר ממורותיו הקדושים, בני הנעורים. <coughs> בתוכם בן מחותני הנ"ל, בא רבי שמואל ויינברג לביתי בפנים זועפות קצת, וקרא אותי, וסיפר לי שהודיע לו אחד בסוד גדול, שיש אדון אחד שנכתב לו להשגיח על עניין שלי. ועוד סיפר בזה קצת, והשם מטבח עזר לי שלא נפחדתי הרבה. אך תכף נבהלתי מאוד, כי גם בלוז היה בדעתי לנסוע ביום אלה דרכי. ומחמת זה רציתי למער יותר. גם הוכרחתי למסור משכון וללוות לי בערך תשע רובל כסף. והוצאתי מיד שבע רובל כסף להמתיק מעט עניין הנ"ל. והשאר על הוצאות הנסיעה. בתוך כך קרע רבי שמואל הנ"ל את הבילט שלי, וכבר קלה זמנו. והיה ליבי חלוק מאוד מאוד איך להתנהג. בתוך כך בא השליח והביא לי מכתבך והשבתי לך בקצרה שמחר בהשכמה אסע לדרכי כי כך היה דעתי אז לנסוע לקהילת קודש נמרוב ולהתמהמה שם או בדרך עד שיגיע לי הכרטיס. אך רבות מחשבות בלב איש ועצת השם מתעקום וסיבב השם התברח ונתעכבתי פה עד היום והיום הביא לי אחי רב יהודל רישיון חתומה בחותם הקהל אך חותם בפרנס לא קיבל עדיין, כי הוא ישן עדיין בעת נסיעתו מביתו. והוכרחתי לשלוח את רב נחמן מטולצ'ין רגלי לנמרוב עבור זה. גם ביום ה' הלך לנמרוב עבור זה. ואתמול סמוך למנחה, בא החוקר לביתי ושאל על דבר דפוס. והשיבו לו, הלוא כבר אין לי דפוס זה כמה שנים. והלך בשתיקה מביתי ולא השיב דבר. גם לא עלי אליי, על העלייה שבבית כלל, רק בביתי למטה היה. וכפי הנראה אין פחד בעזרת השם מטבח. ועתה אני ממתין על הכרטיס ואראה לי נשואה ממריצי השם. והנה רציתי להעריך קצת, אך בתוך כך סבבוני כמה טרדות. והנה, בני, מאליך תבין איך הכל אחד, מה שנעשה אצלכם הוא פה באומן, וכל מה שנעשה בכל העולם הכל אדוק ומקושר זה בזה. ונפלאותיו ומחשבותיו יתברך עמקו מאוד מאוד. ואם אמנם צרות רבות סבבונו ורודפים אותנו מכל צד, אין כל זה, זה בעצמו נחמתנו בעוניינו, כי מאחר שכל אחד רואה שעוברים עליו בכל פעם תאומות כאלה, תאום אל תאום קורה וכו', מה גדלו חסדי השם אשר הצילנו מלהיות רודפים אחר תמימים וישרים, אנשים ובורחים בכל פעם להשם יתברך ולתורתו ולצדיקי אמת. בכל יום אנו צריכים לשמוח בזה הרבה מאוד. אשרינו שאנו מן הנרדפין ולא מן הרודפים. והלא גם הרשע, מרדכי שרר שמו, בוודאי כבר נתבע בבן מצולת תאוות העולם הזה. ולא די לו בכל זה כי אם עוד הוסיף להלהיב את עצמו אש לא נופח, להרים ידו להקות איש כשר וצדיק כנגדו. אוי לו, אוי לנפשו. אוי ואבוי לכל המחזיקין אותו. ובאמת אם היה רבי איש חזק בדעתו, היה יכול לעקרו אם היה נותן בכתב עליו. כי אין העולם הפקר. ואם קשה מאוד לסבול חרפות ובזיונות שלהם, וחריקת שיניים, מה לעשות הכל לטובה? כי עוונותינו יטוי אלה. ואנו צריכים לקבל הכל לקפרת עווננו למחילת חטא. כי בוודאי אין אנו כדאים להתקרב לאור כזה. על כן אנו מחויבים לסבול כל זה. והשם יתברך כבר עזר הרבה, ויעזור, ויגן, ויושיע, שיהיה הכל בחסד גדול. ובוודאי יעשה בהחמיו עמנו אות לטובה, ויראו שונאינו ויבושו. והנה בתוך הייסורים הנ"ל גם פרנסתי תחוקה מאוד, ונוסף לזה הוכרחתי ללוות על הנ"ל. וגם אני צריך לעשות כל הצטרכות נישואי בני שיחיה. וביום ו' ועבר הייתה דעתי טרודה בזה מאוד. בתוך כך הרחיב לי השם יתברך שהגיע לי איגרת מויניצה, מרב זאב, ושלח לי עשרה רובל כסף. אם אמנם הוא סך מועט מאוד, אם כל זה ראיתי בזה נפלאות השם, כי חסדי השם לא תמנו, ובצער הרחבת לי. וקיוויתי אליו יתברך שיעזור לי ולכולנו, וישועיינו בכל מה שאנו צריכים להיוושע בגוף ובנפש וממון, בגשמיות וברוחניות. חזק ואמץ בני וראה ואבן היטב וחודפים את האדם בכל עת. בפרט מי שרוצה לגשת אל הקדושה. ואין לנו כי אם מעט הנקודות טובות שחוטפים בכל יום על ידי צעקה ותפילה ולימוד ורצון והשתוקקות וכיסופים טובים. ועל ידי איזו מצווה שזוכים לעשות צדקה וגמילות חסדים. ואין לאדם אלא אותו היום, כמו שכתוב על פסוק היום אם בקולו לא תשמעו. ואל תאמר לי כשיפנה אשנה וכו'. ובפרט שכבר יודעים שהרצון בעצמו טוב מאוד, ועיקר הוא הרצון. והנה אין בדעתי להעריך פנאי להעריך יותר, ובדעתי לכתוב לך עוד איגרת קודם נסיעתי מפה, ובעל הרחמים ירחם עלינו שנזכה מעתה לבשר בשורות טובות זה לזה. דברי אביך מעתיר בעדך, נתן וברסלב. אמר המעתיק, אספר מעט מזער פחות מטיפה מהים, אשר עבר על מורנו מארנת, זכר צדיק לברכה, אחר איגרת הנ"ל. תכף אחר כתיבת האיגרת הנ"ל ביום ב', קראו אותו לאדון המוזכר לעיל. ושאל לו על הדברים אשר מסרו אותו בהם, היינו שהוא עוסק להדפיס בביתו עדיין כיוצא וכיוצא. ומסתמה ענה על זה שהוא שקר, והוכיח לאדון הנ"ל בראיות ברורות שהוא שקר. אך המוסרים נתנו לאדון ממון הרבה, ועל כן לא רצה לקבל הראיות. וקרא לשנים עשר אנשים מהמוסרים ונשבעו שבועות שקר על זה בנקיטת חפץ. וענו בפניו של מורנו על זה. וכל מה שהכחיש אותם בראיות ברורות לא הועיל. אחר כך ביום ד' פרשה הנ"ל לקחו אותו להדפיסה לטורמה, ועינו אותו שם מאוד. כי השיבו אותו בין גזלנים ורוצחי נפשות. וביום הראשון היה כמעט מסוכן על ידי העינויים שעינו אותו. עד שחמל ה' יתברך וייתן אותו לכן בעיני שר בית הסוהר והושיבו בחדר מיוחד. והניח שייתנו לו כל הספרים אשר היו צריכים לו בכל יום. היינו תנ"ך ואחד מארבעה חלקי שולחן ארוך הגדולים וגמרא וזוהר. וכתבי הארי זיכרונו לברכה, וכיוצאות ספרים אין מנגלה ואין מנסתר. גם כלי כתיבה נתנו לו לבית הסוהר, כי גם שם דיבק את עצמו להשם מתברך, שזכה להשיג חידושין דאורייתא. כמובן מזה בספר ליקוטי הלכות יורי דעה, וישב שם לערך שמונה ימים. אחר כך היה נס גדול ונפלא שנתהפך הדבר, והמוסרים והאדון נהפכו להם דעתם והוציאו על ערבות. אך המשפט הולך. עד שבראש חודש אלול הסמוך גירשו אותו מביתו לנמירוב כמבואר להלן ולספר בזה בפרטיות תקצר היריעה מהכיל. אך מי שיראה ויסתכל במכתבים, דשנת תקצ"ה, צ"ו, צ"ז, צ"ח, צ"ט, לפרט קטן, ידע מעט מזער ויתחזק על ידי זה בכל מה שיעבור עליו. כי יראה בעינו איך השם לא יעזוב את האדם אפילו כשמתגברים אסונים כמו שמתגברים. כי אתה מרום לעולם השם ולעולם ידך על העליונה.